Kniha 3, 58 Vasišta pokračoval. Mezitím Sarasvatý zadržela džívu krále Vidúraty, aby ještě nevstupoval do těla krále Padmy. Osvícená Lílá se zeptala Sarasvatý: O bohyně, kolik času uplynulo od doby, kdy jsem se tu posadila a oddala se meditaci? Sarasvatý odvětila. Má milá, od chvíle, kdy jsi vstoupila do meditace, uběhl již měsíc. Tvé tělo vystavené horku, které bylo vyvoláno cvičením zvaným Pránajáma, se během prvních patnácti dní vypařilo a padlo k zemi jako suchý list. Pak stvrdlo a vychladlo. Ministři se domnívali, že jsi odešla z vlastní vůle a tělo spálili. Nyní se zde dle svého přání objevila v éterickém těle. Nejsou v tobě žádné vzpomínky z minulých životů, ani skryté touhy z předchozích inkarnací. Neboť jakmile je mysl ustálena a přesvědčena o své éterické podstatě, fyzické tělo je zapomenuto, tak jako když člověk v dětství zapomene na svůj embryonální život. Dnes je třicátý první den a ty jsi zde. Pojď, ukážeme se druhé líle. Jakmile je druhá líla uviděla, padla jim uctivě k nohám. Sara jí pravila. Pověz nám, jak se sem dostala. Druhá líla odvětila. Když jsem v paláci krále Vidúraty upadla do bezvědomí, nějaký čas jsem o sobě nevěděla. Pak jsem uviděla své éterické tělo, jak stoupá k nebi a nastupuje do vzdušného vozu, který mě sem přiváží. A zde jsem spatřila krále vidúratu, jak tu leží v záplavě květin. Myslela jsem, že je vyčerpaný z bitvy, proto jsem ho nebudila, ale jen ovývala vějířem. V tu chvíli nechala Sarasvatý džívu krále vidúraty vstoupit do těla krále Padmy. Král se probudil, jako by byl jen spal. První i druhá Lílá se mu poklonili. Král se zeptal své manželky. Kdo jsi? Kdo je tato žena a kde se tu vzala? Osvícená líla odvětila. Pane, já jsem tvoje žena z předchozího vtělení. Podobně jako je slovo doprovázeno svým významem, jsem já tvou stálou družkou. Tato druhá líla je tvá následující žena. Je to odraz mě samé, který jsem stvořila pro tvé potěšení. A zde na zlatém trůně sedí sama bohyně Sara svatý, která je tu s námi díky našemu šťastnému osudu. Jak to král Vydůrata slyšel, posadil se a bohyni pozdravil. Sara svatý mu požehnala dlouhým životem, hojností a osvícením.